Думала на покрову заріжу, але раз така оказія до покрови ще дожити треба. Сон мені, Богданцю, приснився, нібито покрова, тільки но служба в церкві скінчилась. Я вже додому вертаюся. Іду собі, дорогою йду та йду, як ото в молодості колись. Хутенько, легенько, нібито аж лечу, тільки ногами до землі торкаюся. Вже й хату мою видно за вересовими кущами. Аж тут дороги не стало. Її річка перегородила. І де вона, додачки, взялась, думаю собі. І чому на її вбрід перейти? Стала у воду, а вона підхопила мене, підхопила і понесла. Пливу і бачу. Та річка на захід біжить, прямо до сонця. А сонце вже на землю опускається. Оце ж, думаю собі, і я разом з цією річкою у сонце віду, та разом з ним за землю сховаюся. Щось має статися на покругу. Але ж мої літа такі, що на все можна сподіватись. Ти не вельми переживай, як мене не стане. Пожила я на білому світі, хоч як подумати пролетіло те життя, як вітер подув. Але щось же зосталося? Якась насінина так і впала у землю. О, чуєш, як пахтить. То моя зуляста вже вариться. Тільки б не довідався хтось із отих. Були вони вже недавно у мене, Тепер кане присаганять так хутко, Але хто їх знає, який у них порядок. По числах днях вони снують хатами та дворами, чи коли їм заманеться, коли тільки у тім їхні маки три глинені якась лиха думка стукнеться. Вирішили переселити Юрка на горище. Там безпечніше і дихати легше. Але тільки він став здоровою лівою на щебель і потягнув за собою праву, як стоїть зацебеніла кров. Відкрилась рана. Дана злякалася, кинулася за полотнинами. Обгорнула юркову ногу. Але пов'язка за кілька хвилин стала червоною. Кров цибеніла і цибеніла. «Бабоню, спиняйте, робіть щось, бо через нього вся кров вибіжить». Димка дістала якісь слоєчки Один з настоянкою, другий з порошком. Оце Богоданцю. Корінь, де в'ясила перемелений, а до нього трохи подорожника, трохи ромену. Все буде добре. Учися, поки я жива. Ох, моя ж ти доленько, а що ж нам далі робити? Куди тебе, хлопче, сховати? Мона б у шопі поселити, але ж скоро ночі почнуться холодні, а тобі ще тільки застуди бракує. Для раненого холод то погибіль. Я до холоду звичний, заспокоїв її Юрко. Та не збираюсь вилежуватись тут аж до зими. На мені хутко все заживає, тож обіцяю, до перших заморозків від мене тут і сліду не залишиться, встану і побіжу. І він із справді не встиг змерзнути. Осінь стояла погожа, як на замовлення. Традиційна волинська молокова ще десь тільки підступала за лісу, а головне, Дана зігрівала його своїм гарячим тілом. Кладала вдома спати Михайлика, залишала його на маму і бігом на хутір. Софія гірко зітхала, потай витирала сльози, але не дорікала, не зупиняла. Як би це виглядало, якби вона почала відмовляти доньку від коханого, змушувати покинути його, коли він у біді. Вони приїхали на покрову. Чомусь любили робити обшуки і забирати людей саме на релігійні свята. Дана побачила на сусідній вулиці чорну автівку та зелену вантажівку, з якої висипав гурт чоловіків, у міліцейських та солдатських одностроях. Прибульці ходили від хати до хати, не шпорили у сараях та шопах, зазирали у кожен куток, в кожну ямку. Дана знатямилась, обняла Михайлика, наказала слухатись бабусю, не виходити з подвір'я, а сама кинулась до димки. Бігла через поле і намагалась заспокоїти саму себе думкою, що на хутір стрибки не поткнуться, обминуть обійстя самотньої старої жінки. Але ж вона добре знала, якраз хутори вони не обминали. Чомусь терпіти не могли хуторів, як і лісу, ніби бачили в них і відособлених від сільського гурту, якусь у своєму приховану загрозу для себе. Тільки встигла замаскувати Юрка снігом, кинути зверху якусь порвану рядюшку і скочити до хати, як на подвір'ї чмихнув воронок. Голосно скрипнули сінечні двері і зразу ж різко відчинились хатні. «А хто, хто в рукавічке живет?» Розділ п'ятий. «Спрашиваю, хто в отої чортової дерев'яної рукавичці живет?» нетерпляче повторив гість. Дана підвела голого. «Невже знову він?» «А таки він. Очі, срібна паморозь на осиковому листі. Холодні, пронизливо колючі, такі, що ніби до гола роздягають, під шкіру залазять і груди наскрізь проштрикують, а губи розтягнуті у веселій усмішці до самих вух. Майор Ткачов, як грім серед ясного неба. Втім, може, вже й не майор, бо одягнутий не у форму. Ті, яких бачила в селі міліцейських та солдатських одностроях, а це ні. Чорне довге пальто, капелюх, мешти. Ніби до театру зібрався, тільки краватки не надягнув, подумала. Згадка про театр прийняла холодним потом. Аж між лопатками потекли противнющі льодяні цівки що було б досі з нею, якби тоді біля театру не стояв Арсен. Ангел-охоронець не дав їй тоді загинути, пасти в багно,